sيرينgo dugu ba ba bueno eh itsasapurrak hemen ndaian eh ba, famatuak e, ez ezagunak, ezaguna que e, dute hemen e, bizkaiko kolko, kolkoen oberena ndaia Rosalà eh Jonige de su gerexipi eh eternuan ilsala Oneri, eh, han eh, eternoan, egin zioten horako eh, eh, monumento bat, eh, eta bere izena grabatu eta fenplaka azke hondi bat, eta hartumenetan gaude eh, Kanadako eh, eh, civiliziazio musuarekin, hura ez onera ekartxa, baina benik, benik eh, kopiabat bai ekartxa eta egitea esate baterako. Hortaz la parte es ba, arrantza tresneria, garrantza teknika zarrak, eh bueno, ba, gizonen memoria ipatu duzu, ba, bai, kasuan, fiskat dena dena eh bai. nahi duzu. Bueno, e, hor e, badide arlo desberdinak alde al debatitik ba eh ikerketa, liburutan eta arxibotan eta bar eta gero besteletik bai tresnak ere nola ba arpoiak berrekin edo baita malotiak ehadutunetarako aguarinak eta orakoausak e, e, berreskuratu. Nunmeiten ez da nostalgi bat, e, da e, lengo jakinduri hura galdu irindala, e, aldenan beste ba berreskuratu, e, berreskuratu eta eta zabaldu, e, gasten artean batez ere, hori gutxinez, dakitela beste gauzek behiratzen aldituzte, aldituzte gero. Baina, e, garrantzizkoa da, e, berreskuratzea gure jakinduri hori. Zeren, behin galduta, zenbata denbora gehiago pasa, zaiagoa ez da berreskuratzeko. Jakin, ja, eta ja, gauz asko galdu ditugu ja denik, eta hor baditugu handik anbizirik e, zerbaitxo bat, eta ikuste hori, e, fin, azken epea daukagu oieke, lan horiek egiteko. Mm -hmm.